a uh. Allahur Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikuar të nderuar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 që bë në amërë të fesë e që nuk janë prej fesë. Andi ne kemë problegim që ta pastrojmë finë tonë nga gjithë dëgjë që jeshtë në gjithë nuk është prej sajë. Pavarsishtë, do të thët, ashkjo e mirë, anaduket neve e mirë, e do beshme, por duhet që gjithë mund, kur flasim në amërë të fesë, të flasim ashtu si kur e thotë feja. Pas taj, komente tona, kuptime tona duhet zhveshën nga feja, por ato duhet t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 Më pëlqen mirë që ne jemi të optimist. Ti atë nga ata që përgëzojnë, jo mbilli ushganim në mesën e muslimanëve. Po, duhet jemi sุçel, si duhet jemi sy si hapur, duhet jemi të kujdesshëm, nuk duhet të kënaqemi me pak, por nuk duhet jemi gjithmonë të zgjënë, gjithmonë të ankohemi. Duhet që të gëzohemi zhvillimeve të të, të, të kësën e tyra dhe të të me vërtetë Gjella, të përgëzohemi se me lejen e Allahu xhela xhelaluhu, punët e muslimanëve që kanë do të shkojnë të dukë obër më mirë, nuk u forcuar.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 dashurin e ti që ka për këto objekte për treguar gëzimin e Allahut e këto objekte kënaqësinë e ti për këto objekte andaj nëse Allahu xhallahu te iknoçet një ndodhje i kënaqësh në ngjarja nuk duhet të ti kënaqemi a nuk duhet të ti gëzojmë padyshim se po ande Allahu xhallahu te thot wa an al masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada jamiat janë për Zotin jamieta janë për Allahun azhjal ato nuk kanë gjë në teatër fare pos të jentë zotet te enta allahut azza jall ne njerëzit atje per kundër me ndihmeve që kanë per kundër ndërgjyrimeve që kanë të gjithë së bashku të bashkohen në rradh dhe të drejtuar ka kibla apo në udhëheçin e një imamit të tyre ushtrojnë adhurimin e tyre ndaj allahut leuala andaj të të, të, të ndërtohet edhe një objekt që do të jetë simboli unifikimit i bashkimit të muslimanëve dhe i mundësia që ta adhurojat allahut leuala edhe një vend ku do të, të përmend allahut leuala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 ka thënë, për thuaj se e ngrëna. Thu se hongra. Dhe para që i ka rezuruar për këtë urqim, i ka futur menjen një qese që ka qenë qese që mbledhë donacion për mëndru një gjemi. Dhe vite, vite, vite me radhë kështu, ka mbledhur para. Danë nga danë, nga një grashë, nga një grashë. Apo nga një cent, e cent, ka mbledhë dhe ka ndetur një gjemi dë vogël. Sot, ka mlezu në rast, nuk e di, nuk e kam pa po gjemi, por ka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 por do të ishtuat kësaj brëhoritit të përdiqme, do të ishtuat këti ezanit përdiqme, edhe një ezan të të, të tërë, edhe më i fuqishëm, edhe më i zëshëm e lene, la gjellewala, që dëshmanë se në këtë vend, ko njerëz,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 në ngrit në këtë xhamie, në të asaj xhamie këtu më radh, edhe pse kë gëzojmës na kushton kurgjë. Kuzo na kushton? Përkundazi, na disponon edhe më tepër. Andaj duhet të gëzohemi. Duhet të gëzohemi. Dhe unë dua këtu ta bëj një shkputë të shkurtër, qase vëllezërit nga regjia do thotë, uh, kam përgatitur një material të tetë të shkurtër, po një material uh, simbolik që flet për ngjarrën e sotshme. Andaj melin Allah xhella, ne e bëjmë një shkputje të shkurtër duke shpresuar në gëzim, duke shpresuar në lumturi, duke shpresuar në përgjithësime dhe optimizëm, që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti mi optimist, ti mi optimist, në kuptimin e plotë të fjalës. Jo optimist pasiv, jo, por optimist aktiv, që ka vullnet, e ka ambicjë punoj për për fenëtynë punoj për vend natyënë punoj për për popullin e natyrën në emër të Allahu xhallaluhu që të përmanëz Allahu te baraka te ala dhe të ngrihet emri i tij. Ngase vetëm emri i tij duhet të gritet. Ngase vetëm zëri që përman emrin e Allahu duhet të dëgjohet. Mu ashtu sikur që si do ditën e gjykimit. Ngase nuk dëgjohet askush. Të gjithë janë në heshtje. Dëgjohet thirrsi në emër të Allahut azh xhel. Ai që thrat t Allahu xhallaluhu ala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 dhe nesë i mësliman i gëzohemi edhe përmeni sa Allahut dhe i gëzohemi gjithdo mundësije që ipet për të përmeni emni Allah Gjellewala e në veç anë ti në qofë se kja ka të bëjmë në objek që quet gjemi po e bëjmë këtë në shkëputje që kuet në ruar për ta përcil këtë material që e kam pregadit rëvlezit sa që i shu në teren andaj të ndihë këmë së bashku dhe pasaj rikë themi përse ri me lene Allah Gjellewala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 Muhamedi a.s. punën e parë që bëri kur që është përngurë nga meka në Medin, ishte ndërtimi i gjamis. Kjo të regonë se sa rëndësi ka ndërtimi dhe sa nevojshme është gjamia për katsishtë falturja për një shëqëri. Sa e shpërbdyrë është kjo vejë për e kuptojmë nga i dërguri i fundit Muhamedi a.s. i cili ka thëmë, kur është dërtoj një gjami në këtë botë, Allahu dhe të të ndërtoj ati nj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 Nga të dolen dhe i primë povë dhe dulema të atë dhe të të të spikatur që uvun në batë të procesëve të rëmsishme, historike, politike e këmëtare. Në të kujtojmë këtu haqimërë prizrenin, haqizeken, vënbjefën në të dibren, po që katëri prishtinën, mullajtërisë�ë gjiljanin e shumë, e shumë të tjera. Ndërka që të prani shëmishin edhe krejre cëndror dhe lokal të vendit,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 që të iru e hajgjilire ta. E në salan gjallewala që rrugun të abën të sigurët, dhe adhurime të alihëtësën, shëndet të jepë, të mundësën që të kënë ibadetet të pranuara, dhe në salan gjallewala që të këthejnë shëndosh e mirë, e familaret që këtu i lënë, të i lënë shëndosh e mirë. Kërë rrugë është një rrugë e shëndë, kërë rrugë është një rrugë që nuk po shkelim ne pë Ka shkil këpëpull, shekoj e shekojnë këtë rrug. E është nisër me mira e mira herë në këtë rrug. Për jo e të më popullion. është rrug, që në të është nisë gjdoj dërguar i ja Allah vëtazë o gjelë. Haji ndërruar. Për ne që pëjesim këto, duhet të andim vitën të ndërruar, të privilegjuar,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 Sa Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i gjallë, vazhdan të trashëgojë traditën e tij alaihi salatu wasalam. Vazhdoi të vazhdon të ecë hapave të tij, gjurmëve të tij. A kanë nat rrug Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur thot Xhabiri, ndalen disa vende dhe u hapshuan të ashabve knaticën e këtij udhime. Ja hapshuan të ashabve shiko të ndëruar. Ja hapshuan të ashabve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 dhe Muhamedi sa mundal dha sa kënë arë axim Musa pothu se po shon kët vend vllahun të në këtë rrugë, ja qabës. Musa alayhi salam duke e ecur në kët rrugë e kam sy çapës Musa alayhi salam ka qes në kët rrugë ka po shkon të nesër pastaj unal meni vën tha kani arë Yunus ibn Matta pothu se po shoj Yunus alayhi salam edha ai gjithashtu ndeva i, gjitha i nisur për ta adhuruar Allahu xhella ula të, të ka shtëpi e shejtit Ibrahimu alayhi salam Ismailu alayhi salam të shum pejgamber që ky u thim u kolorizua dhe u përmbyll në Muhamedit sallallahu alayhi wasallam a nuk është ndër që në atë rrugë që ka ecë njëri më i dashur i Allahut azhjal të niset dikush nga populli i on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 E ne ç'e kemi mbetur këtu, shpresojmë që nuk do të privohemi nga mëshira. Shpresojmë tek Allahu xhëlallahu 'ala që nuk do të privohemi nga ato shpolimë, nga sa Allahu e den mallëngjimin ton për atë vjet. Allahu e den dëshirën ton për çinë natje, mirë po, kështu që janë caktimet e Allahu xhëlallahu 'ala. Dikur të Allahu Allah ja bën risk më shku. E funizon Allahu xhëlallahu 'ala më shku këtë vit, e dikur vit në kaluar, e dikur vit në ardhshëm, po në sallallahu xhëlallahu 'ala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 Do të mërkur për orën 20:30 minuta prezantojmë drejt për drejtë emisionin Kam një problem me Hoxhën Muhamet Dermaku. Ky është problemi i një municë më shumë për shikuesit tanë. Edhe ju mëllë, mund të telefononi për të bërë pjesë këtij emisioni. Ndërkaq Hoxha mirë prit telefonata juaja të dhe do të u përgjigjet pyetjeve dhe, dhe problemeve dhe që ju i prezantoni. Aktualisht të marr ndihmën sugjerime të duhura për tejkalimin e këtij problemi. Mos Haroni, në ndichni që do të mërkur, pre orës 20.30, në emisionin e drejtë për drejtë, kam një problem, në PIS TV. Të martën, nga orë 20, PIS TV se dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxalar të ndryshëm. Shikuestit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyqet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike nështë pyetje e qësë e i viskësë për për kom. Mos le joni që t'ju ngullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti Për Gamberit A.S. Në ndishtë një qdo të martë, nga ore 20, në PIS TV. Kiameti është aferë,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 Kemi një telefonat? Urnani? Selamu aliku plasht. Aleykum selamu aliku plasht. Do është të më vërte dytë të t'y t'y t'y t'y e. E para është t'ilako është t'i më ma smirtë i më fal t'ashtë namaznate. Mirtë i më fal t'ashtë namaznate. E dhe dytë t'ashtë që gjitha uh, fa djetë duhet më nginu tash para taj ramit bugër më nginu tash para taj ramit bugër selam alekom selam alekom selam alekom filluan telefonatat dhe nuk po zgjasim më te per ma që disha të them e them inshallëm e ndë një ras tjetër po fillu më njëra me pyjtë në parë cila është koha uh, që është më smirë më me farë në mëznatë edhe kjo pyjtë është për gzim që të pyjtë dikush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 nga s'i kurse ka qen Peygamberi sallallahu alaihi dhe sellem në kët pjesë të natës zbret Allahu xhallehu ala në çirin e dunjës në mënyrën që i takon atij ndonëse dim se ndodh kjo e jona që të besojmë dhe të përfitojmë nga çzbritja e Allahu xhallehu ala andaj ka përmend i dërguari sallallahu alaihi dhe sellem yanzilu rabbuna fi thuluthi al-lail al-akhir zbret Zoti yon në pjesën e tretën e natës dhe thret Allahu xhallehu ala a ka kush që kërkon falje t'ja falë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 që ato të të tëshë që i ka gjetë, pasë e i ka gjetë të të të të të veta kuj monë nërmana, po? Po, atën i kishë bërë dikush, atën dhe që jënë kënë të të të të veta. E qartë, e qartë. Aja falët dhe shumë shte njërë dhe. Hamdhullam. Natën mi, shumë. Selam ales. Anejkum, selam ales. Nuk dua që tash të para gjykoj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 Aja që mutra është mirë, shpesoj që mirësia e saj dhe të bëtë sebebë që Allahu Gjellewale me e rujtë. Kjo është e që farë mund të themi për këtë pytje, dhe resa të inkuadrojnë doku shteter me pytje një, këtu kemi telefonat për sëri, urna një? Urna. Salam aleykomo. Adheikum, salam aleykomo. Salam uh, aleykomo. Salam aleykomo. Huzda, sa hështë një formantë, jam një manë që bëjtë jeti haë. Ur në? Ta shkom fillu... Jem një manë që vështë një tima. Po? Edhe ta shkom vendose dhe me vënusha mi se i poli të zvot e do me to. Po? E do ta vështë që prafërse shkërblime që kamën uh, e të ka loo. Prafërse zi që ka? Për kujdes një tima o për qëka? Për kujdes një tima o për qëka? Po, po. Po, inshola, merë për gjithë, inshola.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 dhe kjo për gdhëllje jashtut zemrën di kan ce Allah t'ja fal mëkatet çfarë të mëronë për di kan që kujdesi të vazhdimi është për të shumë shumë më tepër se për gdhëlljen Muhamedi sasun ka thonë ana wa kafilu yatimik ka hatayn un dhe kujdestari për i hetimin jannet do t'i imi kështu afër kush kujdeset për ta për kujdesin nuk ndon kupton më kujdes për ta vetëm për ushtimin e pijën nën botë pse dhe kjo ka çës problem për po kuidesës në zash të, edu, të edukatën të tyne, për edukatën fetare të tyne, për mësimet të tyne në shkoll, për arritjet të tyne, që të kuidesëmi që mëzëdbi në duat e shosin se kjeqe, mëzëdbi në duat të rebelve e rrugajgjve, por të jenë individ të shëndosh në të ardhme në shëqëri, adhruaj së të denë të Allah të azjelë, pa të dëshim se për këtë ka shpërblem të madhë.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 Dhe nuk jetaj fan, ish kuno, në atë shpiti, më fanë, ishtë vjera me kunatë, në kanë shku, edhe e veshë më krafon që po mundan tje punë që e kom bon, që e kom transportu. E, kësa da së në i këshilë për juve. Pa, pa, pa. Do të thotë njeri ju ka mundë sinjet një vetë të bënë vepra ju të mira. Të bëtë pjesë marës në në një aktivitet ju të lejuar fëtarisht, të ndaluar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 edhe kësë e radhe ka qu dikon të një faltor, të kushtet i shka, që ka më bërë keqë. Ndodhë këmë, më ndodhë një riutë, por duhet të themë që nuk duhet tashë të ndijet se Allah nuk ja falë. Po, keqardhja duhet të egzistaj. Duhet me ndivjetin keqë, nuk gudzën të ndijet indiferent, thuë se nuk ka ndodhë asëgjë. Se njerë të bëjnë gjuna, dhëtë, qëka kom e bonë, së kom qare, ka fshataj gujë,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 ndaj keqardhën e ka, në qovë se është duke bërë transportet të tila endet, t'i e për fundë kësaj, dhe të vendosh të ka Allahu Gjalli Huala, që më kur këtë vej për më së të bënë. Në qovë se kështu vendosh, dhe kështu pëndosh të ka Allahu Gjalli Huala, ne kemi përgzime të më dha nga anë Allahu Gjalli Huala, se personave të tila Allahu dhë t'ja falë gjënohat. Në qovë të sekta njerëz, pëndonë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 E, qatë numër, në shtarë shfodi ku e reklamojnë, në ku e qjesi nuk vodi. Po, ju kësha bo apel kretë dhe dhe mësliman që të ilon ka bimak i ato mësipinët, ka bojnë ka një telefonat dje. Qashtu, qashtu. Qa janë shtë mirë për neve kushe ku pëtënë. E, kupëtën, e An... që to dhe sa me thonë që për qatë numër me mujtë me reklaminë. Allah reklami. ishë përblift, Allah ishë përblift, Allah ishë përblift. E dhe një vloj, jemi përdo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 Jo vetëm një dy makijato, po çoft nevoja më ljon edhe më tepër. Që të gjithë jemi pjesëmarrës nga një tjegul e tjegul. Nga një kokër rrërr. Ne jemi dëshmitar se na kena kontribut tek Allahu gjë laula me ndërtimin e kësaj xhamisë. Sa do çoft e kërkuar. Nga se nuk po ndërtohet për dikën jashtë neve. Për neve po ndërtohet. Për gjeneratorët e arshëm, për fëmijët tan, po ndërtohet. Antaj ku do të investosh, në çka këtu nuk investon. Për daj dy makiato e 3 e 5, sot do të qe është e kërkuar, besimtarë nuk duhet hezitojnë por duhet që të gjithë, tunifikuar e të bashkuar të solerzohen dhe të ndihmojnë kët projekt dhe projektet e tjera që janë në dobi, në dobin e islamit dhe muslimanëve të të këtij vendi. Ese, e dy, sharet, sharet, është në përkat pyetjes së dytë që kanë çan çan sharrët, kanë i sharrë donon është e njohur se një çan si që ruan baktin dhe njerëz e përdorin do të thotë për e, për shërbime të ndryshme, në çonse ka arsye të mbahet kryqen, ka arsye më i bådat, ruan shtëpinë, ruan baktin, nuk prish punë me majt në obar. Por gjithë nuk ka arsye të mbahet, nuk bën me majt pa arsye. Kjo është e para. E dyta, rrokja e çevertë ndaluar haram. Nuk bën me i fut çaj me uskapit me zvetë, me ngrënë me zvetë. Kjo është haram e ndaluar. Nuk bën ndendon gazetën Kris dhe Allahu geleu ala. A nuk do të i futim, si si, dë njerën i pa ka, ka, ka të safytin dhe të ndezim endën zjerë, me të gëzohem e si parrejnë këta, a është kje mirë? A të e në kresa Allah Gjellewala, ati dhem ka fshimin, ati dhem goditja, dhe e është kresa Allah Gjellewala, nuk kje me dhemë shëri për të kresa. Ndë e kjo është ndaluar me i futë qenë më rrëk. Kjo është ndaluar fetarishtë. Kemi telefonat të të, të rad Mi mama, aleikum, aleikum, me salam aleykum, apo në me të pohë një përqin. Aleykum salam, po orë nëllo. E si e këmë dëtyru djallë në zdi e o gjyna, djallë e ka dojtë të Allah i pifalë 5 vakëri. Po? Pa? Edhe patrik bërgjë shumë mjekën, edhe pasho në shkollë, e dëtyrova me shkurtu me maqin. Po? Ajo, minë gjyna, këmë bërë gjyna, jo. që e përë me dësën. Aha, e pëse e këtë të të të rollo? Unë no.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 Sikurse na ka mësuar Muhamediu Sallallahu Alaihi Vesellem, e barhti me dinitet, e barhti me mbikëqyrje, e bëjti me kujdes, jamë sjellshëm, jamë kujdesshëm, u nuk provokoi, nuk shkaktoi probleme dhe në do të tjerët duhet ta bëjnë kët, unë nuk kam faj. Nuk kam faj dhe nuk duhet të shqetësohem shumë për ajo që bëjnë të tjerët. Nëse çonse ne të gjithë bëjmë ksillëlshime për shkak të dikujt që flet dhe bën atë na kur i vjen vakti me praktikun filli Allah të asgjë. Kur i evo këti me në gjallë, sunet në pegamberi sasallëm. Kemi një telefonat, poprat, mos të në shkon, pas e i vazhdojmë. Urna? Selam aleikum. Selam aleikum. Aleykum selam, më ramtullah. Këm një pykje. Po, urna? Një motë të rejamja ka pa një ndër para do mujve. Edhe u tutë shumë normal. Eta është përdi, ja mundet më kone e vërtetë që e ndër e ka pa një ojkët barë edhe të e lidhë me singhirë edhe i ka thonë veç që për du më të hongërë po, po, po edhe... edhe kjo ka thonë ma, qëtë nëjse për tutë në adenë edhe ka rënë shahadetë po jo, a, ja ka njitë në fëtë dhe me thonë po edhe ma sa nejnë kjo ka rënë shahadetë edhe u shliru prej singhirë dhe edhe kër u qënë me njësme ma që ka pasë vim të shumë më fëtë po i ka pasë shajatë më fëtë Ta shpëdhia mundet më kojnë e vërteta jo. Në që Allah merë për gjithë ta shmejtë në latë. Në da ishëm të kefoj për të mjekrës, që është në mjekërës, më mëndaj që në që se s'konej presjon, ose s'konej një problem faktik, real që ndodhë,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 Mboten pernimora. Dede kaçen rruga pran Islamin e bëçon mjekën dhe et kenar mes në çindra mira të cilë që nuk e ndoin besimin me të. Po shkenon. S'kam bërë gjë, nuk ka krim më shumë i ekër. Nuk ka marrë më shumë i ekër. Pse duhet të jetë i marrë kështu? Pse duhet të ndijem se kena bëti diçka keq kur e pasoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për mënyrë që gabim është. Me detyru djalin me shkurtu mjekrën në çështë skade që në ka serioze.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 e shikojm. Po ka problemësoj, po din rrug, për po shembull, po ka më me një herë të lashë probleme, realisht çka po ndodh po. Atëherë mund të shikojm të ndërmari masa. Por kur s'i kanë ndodh aty kurjia, veç nga Afrika mos po i ndodh, mendoj se nuk duhet deni këtë masë ta ngarkojm veten tonë. Jo të lirohemi, shtirau. Në çofta tyra nuk vije marr me bo, domon me me me 10ra votë këto me frizura të çoroditura, banë dhe mi e kralshojë pse kanë shumë mjekër, filan piktore, filan artisti dhe turpëto fare për këtë punë. O të pse na mundin gosht edhe mund turpëu pse kanë shumë mjekër dhe kush na e pse kët, e ke bën këtë? E kanë ke na vënë pse na ka psuh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me nëse nuk duhet me i bëu presion, përdisa nuk ka diçka reale. Kur ka reale, kur ka ngarkesë, kur ka problem, atëherë varsi nga problemet, telashja, nga shqetësimi edhe ndërmirën masat e duhura që sheria ti ka hapësirë të madhe ne kët ne katrit. Allahu, dhe mështë njëri. Kemi një telefonat, urnani? Allo? Urna. Selamat alekim. Aleykum, selamat. Jam një ndër shikus e regull, edhe jam e moshës përste një vjeqare. Pa. Edhe dhe sa më këtë pytën, kër kom lindë, onë e dhejtë, kanë filo fjokët më mos bërë, i kom pasë shumë fjokët e zë, dhe normal, dëshë zë.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 Jo pëse nuk du, nuk di. Nuk arë torpë nuk di. Nuk di me komentohetër, undra. dhe ndrat e mija kër i sha ka nërë, kam neveve di kanë teterë. Zdi me komentohetër. Ndaj nuk di që kam e komentohetër. Mirë po, në qovë se ka pasë sulm të kësa natyre, kjo mund tjetë një sulm i shetanve, i gjinve. Ata din të sulmojnë e për ndra njerë në gjumë. Din të shka këturi anë këthe. Njeri u kur është në gjumë.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 Shjetani vjen po Allah e pasqaruit dhe nuk ka për çka më u brangos më, nuk ka as që më pas frikë më, por le të vazhdoj me përmendjen e shpërsht të Allahu xhallahu ala. Nga sa ajë ka pretu për së afrmi, drejt përde në lkurrën e saj ka pretu fuqinë e përmendjes së emrit Allah. Në të posaç kohën ashhadu an la ilaha illa al Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Shahidën ka thonë e ka xhiru Allah xhallahu ala dhe është zgjidh nga ata zingji. Dhe kap me kuptu se sartë të të në shëtan me të lidhë, me të burgosë, me të sulmu, zjidhja dhe sulmi me mirë këndë të tynë është përmendja Allahu Gjellewala. Gëse Allahu i shpartalon dhe Allahu i dëban dhe Allahu i përdhos me përmendin e amnit e Allahu Gjellewala. Mëndaj nuk ka që ka mursjetësu, mirë pa përmendin e amnit Allahu Gjellewala. Dhe, para se të bje është të flesh, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të çë duhet mi këndu muslimani para se marrëm flajtin që ti është e mbrotur edhe më tepër nga zhurmat e tjera me radhë me abdes me fona namazin me ruit py gjunave e kështu me radhë çdo njerëz kur flajin e vendos atë dëgjohet së ndesh edhe duke duke këndu duke dëgjuar muzikë e nxën xhume pastaj kuponder po normal është me po ndërçjesë kur të në muzikë flaj me njëri me lutje allah xhelal me flaj me kur'an për das t… fyë them që duhet ta kontrollojmë vetën tonë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 por shumitës atyre e ndalon në gjyrën e zezë, përshka këtë një thënje të Muhammedi sallallahu alai sallam, kur e ka pa i dërguar i alihi sallatu vësallam, babën e Ebu Bekrit, Ebu Kuhafen, e ka pa të zbardhur, dhe ka thënë, gjennibu shejbeha dhe shejkh, ose ka honë, ësbigu shejbeha dhe shejkh, gjyraseni të thinyurat, e këtij flaku u gjen në të zezë. Dhe largoni nga ngjyra e zezë. Ky hadith largoni nga ngjyra e zezë do shumë gadjietorë e kanë marrë si argument se ndalohet ngjyrosja e flakëve me ngjyrë të zezë. Edhe pse një grup i dietorë ka lejuar. Por unë mendoj se më e mira dhe më e sigurta është të largojmë nga ngjyra e zezë. Të ngjyrosim me ngjyra tjera për të larguar të thinjurat dhe të zbardhat tona, por të largojmë ngjyrën e zezë. Pashka këtë, këti adithi dhe pashka këtë mendimi të shumitës e djetarve, Allahu edhe në mas mire. Kemi një telefonat, urnani? Dhe om aleikum, hojt. Aleikum, salam, rahmatulloh. Da është të më të voni dytje. Falë, Allah. Da është të voni pytje, unë e që të shpërra dyohëm ka dek babzyshe. E ato do gra që shkryjnë, që se merënë, që se shkryjnë, me është një gru e këshive thonda do. Ka vdek babzyshe. Ajo shkruan po në çfarë mënyre shumë nuk e di, ajo i vjen njerëz te as shumë me Kur'an as shu çfarë nuk e di ona. Po. E as në natë kur ai ka vdekur, ne kish atë ndonjë. E ajo hin atë tokë të fërbë, babaj ditë, babaj ditë të kanë të fjalë. Po. E unë e nxnovani duhove kromaftull vallllahin, elhamin felekin e asaj këtijot që kur e nxnova. Po. Dhe çësha jam çurkimun ato.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 Për mos nga ndiku këta uj, nësë dhe mi po të ndikuaj. Pa. E ajo qi ka e po udrëdhke. E nga të uj, odo. E më qërë kem i rënime në e vojë. E u lërgohën, apash nuk ka në vojë meru, masi e knarë, ki do vallahi, ma në nga ka meru. E kur gjënazën shrejt e shrejtën e në bërë, apet janë në në të nukullu vallahi. E ajo kruja, apet nuk uzeh kemë a vikën me. U lërgohë, kemë rikën lër E, që tërdo është të më të atreku, edhe e ha. kom një kjojtje tjetër. Unë e tëj, për dhe si mas, për e e me falë në mazë, për atë gjithjetëve këmej, u frigoj shë notën shumë. Më do kësi ja kam njëri të kushtë me të e shatë borë në mazë, në 4.50. Dhe këmë posë një zetë e dishka, dhe mu ka he kjo frikë. Kur të ka he kjo frikë? Që kjo frikë, me në mazë, të falë, të lutë, të doa, a petë ka një herë mdo, mdo, më do. Po, po. Po kultura është apo gjasa sashtes? Po. E, qitoja kompas një vetë gjys. Kanë herë ku nuk e namozet nuk i kushtoj vëmendje, nuk e zëjti shumë, mpor sëritet. Po, po, po. A mund të ndosë të kam sulm, a më tregon tash më vonë? Po, tregoj tash në shoh. Që pritla se mos u bën tepër. Po, tregoj në shoh atash, inshallah, Allah ush problem. E kështu edhe në dytyje kam, aty ku ku jeton nona jam, një, nuk jeton me mua, unë jetoj në qëtë e tjetër e të një qëtë e tjetër. Unë e kom shpi në pënajnë e bashkë, një shpi këtu një shpi atje. E boba me në unë një të në atje. E jo, ju ka tek si në kry, nuk e di ashtë për të një a për të kështë. I ka bësë një pëstë o pa lëpë. Edhe, asoj nja kushtja, bi një kush si atë, krytë për mirërgumë i hegë ato, nuk ka. Unë në taj nga më njërë, për mundu nga me ko nj Po krupo vje puna mi tonë hek e që të nuk pe hek. E që tu gjatë kur rinë, rinë natë që a thajnë natë që shkrujnë, që zë mërët me shkrimën me që sanë. E ta shpune po du për të një shkrimën me që sanë. Se nuk ka nevoj për lepa, po këtë dënë. Po? E po i tham shkiti se nuk i nevoj, se na po më dhime të aja po hek të ndimi me të të më poshtë e nëllëte, po njërësete, po i vjen nere. Po ljohet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 Për shkaj le ju pësod ata njës nëgur të mailin e gjaminë së të cilë jenë kundrafejësë. Qysh? Që ata njës sëtë që mërëm pjesë nëgur të mailin e gjaminë sjo bonë. Po? Një një soj, për shkaj ta kundrafejës jenë për shkaj le ju në ta me mor pjesë atës. Aha, aha, aha. Për shkaj bë le ju në ta me mor pjesë atës. Po? Nune nuk jemi kënak me tëmë. O, bëllon, inshallah e mërë dhe më Allahu is from blessed. Ë, uh, më shumë duket fort për ngjyrën e zezë dhe dham shqarimin on që është ndaluar. Po, u kthyim tek ai vllau. Ai grua që ka ardhur tek xhenazja, është sillrë tek xhenazës. Pastaj kanë tentuar të marr ujë të xhenazës. Gjitha këto japin të kuptojm për dëcitrat dhe fleticitë si rbasve, magjistarve. Ata shkojnë te dëcitrat. Njëri i vdekur, apo do thotë, uh, lëshoën er caktuar, badinjer gjallë larguan pitina.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 e që fatë këtë si shplën nga njërë dhua kanë frikën, rruën pëjtyne. Shiko se në të dobet, një njeri, muslimani thjesht, besimtar, musliman, ka ka ndu kul huvallahu ahad, këtësure madhështore, që flëtë për një shmërin e Allahot Aza u Gjel. Ka ka ndu kul e udhubi rabbi al-Feleq, këtë doa të madhë që Allah ja ka zbrit Muhammed i Sazëm kundër të tëre punëve. Dhe është më poshtë aja Nuk ka pas mundësi me shikuar në sy këtë lonto dhe ka ikur aty. Nga se nuk mund të rrin ata me minivan ku lezot Kur'an. Kur'ani me lehen Allahu të impont. Kur'ani me lehen Allahu të shkatron. I mund. Që satana nuk mund të çndrojnë përballë fjalës së Allahut xhallaluhu. Gjithashtu të tjerat që kanë dot tek uji e që kanë dot tek gjinozi ashtrime, gjithë këto janë të kuptoim për fuqinë e Kur'anit dhe për dobësinë tyjnë. Andaj ne kur kopim për Kur'an Wallahi, bëjmë shumë të fort. Edhe ndaj shetanve gjin, e ndaj shetanve njerëz, e ndaj të gjithë armiqve të njerëzimit të të muslimanve, bëm të puqishëm. Nëse Kur'an në bëm të fort, po kër praktizim Kur'anin, mire me tirlime, me palavra, me bestytit të ndryshme, të rëkasëm në dyrët e këtën e, e, e, e, e, e, e flicinave, të sirëbazëve e faltorëve të ndryshme, kështu më radhë, atër të pësuhemi. Athe ligemi, a the një një një një një faltore e, e, e pa shkolluar nga gjinzone, na na na, na udhëheqë na na a tas çu boni. Por kur kapen për Kur'an me lejen e Allahu xhe lala nuk na kush ta mposht. Nga se Allahu e ka zbritur Kur'an për kët punë. Dhe Allahu thot in yensur kumulla fala galibelekum. Nëse Allahu ju ndihmon, zallahu ju ndihmon edhe për kramën fjalën e ti. Ande Allahu thadë, në qëfë se Allahu ju ndihman, në qëfë se Allahu në keni me vete, në qëse fjale në Allahu të keni me vete, në qëse fjale në Allahu të keni me vete, në ka kushim mund, s'ka kushim poshtë, pa mund të këtë sprova nga pak beteja, por ti e fitimtar, ti kemi i më poshtë ata me leje në Allahu të azogjel. Dhe kjo vla ka përru dhe gjithë në kena përru, fuqin e ndikimit të Kur'anit, në shërim, në mbrojtje, në lutje, në luft, në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 ka thonë një qëka që na nuk, nuk pajtohe me te. Mendoj se një duhet të jemi korrekt, një të të regojmë moralin ton, të të regojmë silën ton, dhe ka vende ku duhet të të regohet, për shambull, mësë pajtimi jon dhe i fjallit saktuara. Por nuk duhet kjo të jetë në manifestimet e ktila. Në që zonë njëmi pak nashem me fjallit i kujt, po, ka gazeta, ka shkrimet, ka internet, ka deklerata, prononcime të në nëshme televizive, qëfar dhe qoftë, shprejhët e pak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 kuna i hatmirë me dikujt pse nuk fajtojmë ata ose në zhvillime si këto që janë thjesht gzimje këtu po hapet po inaugurohet një një një projekt i mall atash këtu tani të të të të shpërtheim lëfin ton të shpërtheim 5000 tonë armitsin ton që kemë tregu nuk është vënë këtu nuk është vënë këtu tani ka ndodhur për shemb populli i on nini kur ka kur ka smuj ka të pa më ka ndodhi ka ardhur njeriu që kanë qen hasmëri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 Sallallahu alaihi wasallam, dashikuar ndëruar në Mekë, detyrohem që t'ju japim fund këtij emisioni për sonte, sepse pa kemi kaluar nga koha që e kemi rezervuar në këtë rast, por lë Sallallahu xhelaluhu që vazhdimisht na gëzon, na gëzon me ngjarje të mira, na gëzon me aktivitete të dobishme, na gëzon me të arritura të nevojshme të duhura të dobishme për popullin ton dhe për njerëzin përgjithsi, lë Sallallahu xhelaluhu të na bën nga ata që janë të dobishëm, kudo që të janë. Jamtë matur të, të urtë në fjalt dhe në veprat e tyra. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu ju ruaj nga çdo keqbëres. Allahu ju ruaj nga çdo qellimqinj. Allahu ne losh sikur çelutave më herët që, që haxhilerëve ton tu jap shëndet dhe udhtim të rëhatshëm e të këndshëm dhe gjithashtu familjarëve tu jap këtë shëndet, erati e, e durim derisa tu kthehen më të dashur të yna, dhe lësh Allahu xhelahu ala që të dhënë mbi neve mëshirën e tij, falin e tij dhe kujdesin e tij. ديننا كيمنا شر زوتي جل الله ولا يرويت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>